إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشحد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال شد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبيين اميين وعلى ازواجه وذرياته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبيين اميين وعلى ازواجه وذرياته Kama barakta ala alihi marahima inna hamilun Majid. Muslimin yang dirahmati Allah Insya Allah kuliah ini kita akan habiskan Sedikit yang tinggal daripada Sirah ataupun sejarah perjalanan hadis Dan kuliah akan datang kita sambung kitab uh, Sahih piqasunah insyaAllah Jadi hari ini saya akan cuba habiskanlah beberapa bab yang masih tertinggal tentang sirah hadis Tuan-tuan sebelum itu Sekadar untuk peringatan kita bersama Baru-baru ini Apabila ada seorang wakil rakyat Hindu Atau seorang ahli politik Hindu Dalam konvensyen PKR Bacakan ayat Al-Quran Bacakan ayat Al-Quran Kemudian dia tafsir Al-Quran Dan terjemahan yang dia bagi tentang Al-Quran tu salah Kita kata memang salah Cumanya kalau tuan-tuan dengar terjemahan dia tentang Al-Quran Terjemahan itu salah Dan nampak seolah-olah kesalahan tu bukanlah bertujuan untuk menyokong parti dia Dia tak tafsirkan ayat quran kata parti dia betul Tapi dia tersalah di dalam mentafsirkan Al-Quran allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar diofi translate ikut suka hati dia berfikir gunakan akal fikiranlah norma fikiran sedangkan ayat tu cerita tentang benda lain cerita tentang mereka merenung penciptaan langit dan bumi dan lalu mereka mengucapkan ya Allah sesungguhnya engkau tidak menciptakan langit dan bumi ini secara sia-sia. Itu tafsiran sebenar. Dia tersilap. Ketika dia melakukan kesilapan tu, ramai orang Islam hentam dia. Semua hampir ke semua orang Islam daripada segenap parti politik melainkan parti dia, parti dia tak hentam dia. Parti lain semua hentam dia. Ini kesilapan tafsir Al-Quran Ini satu yang mencabar agama Menjatuhkan maruah agama Menjejaskan kehormatan agama Macam-macam orang hentam dia Kebetulan saya baru-baru ni Ikut program yang dianjurkan oleh parti politik Bukan masuk parti, ikut program tu Kebetulan Saya tak ada apa-apa pun Pergi kuliah subuh program tu Kuliah subuh Program tu di Port Dickson baru-baru ni ada seorang ustaz dalam kuliah subuh Ustaz Ustaz ni kira title orang agama lah, Pakai kepia, lah, pakai serban, bukan macam saya ah, Orang agama subuh Dia bacakan hadis nombor 36 Daripada kitab Arba'in, Nawawi tentulah ustaz tu bawa kitab ni Dia balut dalam sejadah Kira dia buka kitab tu, saya tengok Kitab tu kulit pun tak ada dah Kita ingat kitab, manuskrip zaman purba lah. Buka memang Susah nak buka kitab tu kita duk ingat eh ustaz ni kira hebatlah kitab tu sampai lunyai dapat ke dia. Orang kalau kitab lunyai kira dia baca semua Dia pun buka kitab, buka hadis nombor 36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah nas Arab dia. Man naqqasa musliman naqqasallahu anhu kubatan min qurabil akhirah atau kamaqal. Hadis yang panjang. Bila dia baca hadis tu sampai habis Man salaka tariqan yaltamisu fihil ilma Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah Saya dengan seorang lagi kawan saya Ustaz Razak Kami duduk dua orang di situ Kuliah subuh Dia bacakan terjemahan hadis Sesiapa yang memudahkan Ataupun menghilangkan kesusahan orang muslim lain Allah akan menghilangkan kesusahan dia Di dunia dan di akhirat Siapa yang mencabut satu kesusahan Daripada orang muslim lain Allah akan cabut kesusahan Daripada dirinya Tuan-tuan, kita bila dengar hadis-hadis macam ni Biasa dalam kepala kita Kita fikir, ustaz tu akan bagi nasihat Kat kita, tuan-tuan Mudahkanlah kesusahan orang lain Bantulah orang yang dalam kesusahan Kita ada ingat macam tu lah Tapi bila mula ustaz ni syarah hadis Dalam program politik Tuan-tuan, inilah yang telah dilakukan Oleh kerajaan kita Memudahkan kesusahan orang lain Memberi kemudahan kepada orang ramai Inilah jalan-jalan ke syurga sebenarnya Saya bila dengar Betul ke ini ni tafsir hadith ni Bila masa Nawawi masuk Amna Kita pelik Dua tiga perkataan Man kana fi hajati akhihi Kanallahu fi hajatihi Sesiapa yang sentiasa berada Di dalam hajat saudaranya Menyempurnakan hajat saudaranya Maka Allah akan menyempurnakan hajatnya yang tu pun dia terjemah cara sama juga Rakyat ni memerlukan macam-macam Maka kerajaan penuhi segala permintaan rakyat Ni kita kena sokong Kat ujung tu ustaz kata Tuan-tuan bawa hadis ni pi ke kampung-kampung Cerita ke orang Dahlah tak cukup seorang dia merepek macam hadis Dia seorang oh, lagi ikut dia pula Ni tak kena Bila datang peringgan terakhir hadis tu Man salah katariqan yaltamisu fihil ilma Sesiapa yang merentas satu jalan dalam menuntut ilmu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga Bila dia baca peringatan tak akhir Saya berbisik bisik kat Ustaz Razak Ustaz, kali ni dia tak boleh lari mana dah Sebab perkataan hadis ni jelas Siapa yang jalan menuntut ilmu Maka Allah mudahkan jalan ke syurga Dalam duduk sangka-sangka Dia lari juga daripada tafsir hadis tu Tuan-tuan, dulu duduk di Port Dixal ni Nak pergi sekolah, kena pergi sampai ke Ipoh Sekolah Tunku Abdul Rahman Sekarang kerajaan buat sekolah Di setiap kampung Maka kerajaan mudahkan jalan kita menuju Ke syurga Kadang-kadang kita rasa pelik Bila orang kafir Buat silap Orang kafir kalau buat salah, kita hentam Dia depan belakang Salahlah menghina Al-Quran Ni berapa ramai orang Islam yang menghina Al-Quran Yang tu belah amno, Belah pahalun kebal -pahal juga Ya ayyuhallazina amanuudkhulu fis-silmikafah. Ah ha, tengok ni Allah suruh masuk Islam ikut jalan pas. Ayat tu cerita masuklah Islam sepenuhnya. Ada seorang penceramah politik eh, bila eh, kerajaan Perak digulingkan dia baca al-Quran. Tuan, Tuan jangan risau. Sebab Allah sebut di dalam al-Quran, idza jaa anasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan dibukakan kepada kamu bandar. Kita kata adik, ayat tu bukan cerita tentang bandar Ipoh, ayat tu cerita tentang bandar Mekah dibuka kan Orang politik dia translate Al-Quran suka hati dia. Yang belah ni pun sopalah juga. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tuhan yang memberikan kamu kenyang apabila kamu lapar dan memberikan keamanan dan apabila kamu takut. Dia translate kata apa? Haa tengok ni kerajaan bagi makan dekat kita Buat rumah, buat polis bagi kita tak takut Sebab tu kita kena undi parti ni Bila kita dengar benda-benda macam ni Tentuan masyarakat kita betul-betul tak adil Orang kafir kalau buat silap Kita hentam dia betul-betul Padahal kita tengok kesilapan dia tu Bukan kesilapan kata dia nak hentam Bukan kesilapan dia nak support parti Dia guna ayat tu, tak pun Dia tersilap kita hentam dia petang-petang. Bila orang Islam yang kononnya belajar agama daripada muda sampai ketua, buat kesilapan yang sama, bahkan kesilapan yang lagi teruk daripada tu, dahlah lah salah tafsir Al-Quran. Dia pergi bubuh Al-Quran itu ikut kena dengan parti politik dia. Itu lagi menghinakan kita tak hentam mereka. Ini sikap yang tidak adil di kalangan orang Islam kita menjadikan agama ini hak milik eksklusif satu kelompok tertentu sahaja tak boleh rosak agama kalau agama dibuat begitu kalau agama ni kita buat serupa milik kita ya. kita cakap apa kita suka tentang agama orang lain kalah cakap kita hentam itu tidak adil wa idha hakamtum bainan nas antakum bil 'adl apabila kamu berhukum di kalangan manusia Maka hendaklah kamu berhukum dengan adil. Walayajrimanakum syanaanu kaumin, alla alladhaqdiru, irdiru huwa akharabulittakoh. Janganlah disebabkan kebencian kamu kepada sesuatu kaum membuatkan kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah dengan mereka kerana keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Kita yang belajar agama ini kena bagi perhatian pada benda ini. Adil dalam semua benda Jangan jadikan agama ini Berada di bawah pemikiran tertentu Kita nak perjuangkan pemikiran tertentu Kita tukar tafsiran agama ini Supaya kenal orang kita Bahkan kadang-kadang benda ini nampak jelas Sebelum ini ketika apa ini? Bekas menteri besar perak yang dulu Yaitu Sri Nizar bila dia pi Teo Benhok masa Teo Benhok mati dia pi angkat colok pi kibas-kibas colok dekat apa sempena kematian dia tu orang tanya dekat mufti apa hukum buat macam ni mufti kata yang ni tak boleh ni haram khurafat ini perbuatan khurafat mana boleh buat macam tu kita kata betul kita perbuatan tu khurafat dia tak boleh buat macam tu nak dijadikan cerita Kebetulan Menteri Perak, Menteri Besar Perak Yang baru pula Dia pi rasmi bangunan mana ke Pibu, Tepung tawak, bubuh Upacara lama lah, kalau nak halau semangat-semangat Jin syaitan ni Orang tanya kepada mufti yang sama Datuk, apa hukum buat macam ni Mufti kata, oh yang ni tak apa Dia tak tahu, tak kira kurafat Mana boleh hukum macam ni Nak kurafat, kurafat dua-dua Tak mau kurafat, tak cari orang kurafat sikap mesti adil dalam agama. Sama ada sikap kita orang Islam dengan orang kafir ataupun sesama Islam mesti adil. Kalau tidak agama ni akan jadi milik puak tertentu semata-mata. Jadi itu sebagai mukadimah supaya kita dapat ambil sedikit sebanyak pengajaran. Bila kita nak bergerak dalam agama ini pastikan agama itu berada di atas. Tuan, -tuan tafsiran yang menyeleweng tentang agama ni belambak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kata, Sesiapa yang lari daripada jama'ah, Man farakal jama'ah syibrah. Siapa yang keluar daripada jama'ah satu jengkal, Mati dia, mati jahiliyah. Jelas. La tanzi'uliyan minat ta'ah. Jangan sekali-kali kamu cabut tangan daripada ketaatan. Hadis itu cerita tentang ketaatan kepada pemerintah. Ada orang masuk jama'ah, masuk persatuan. Angkat sumpah tulis bayar Gunakan hadis yang sama Tak boleh keluar daripada jama'ah ini Siapa keluar daripada jama'ah ini Mati dia mati jahiliah Itu tak kena Tafsiran yang salah tentang agama Bahkan orang berada dalam jama'ah yang berbeza-beza Semua angkat sumpah tak setia Itu kita kata tak boleh bidah Angkat sumpah setia kepada pemerintah Islam Itu boleh Pemerintah Islam pun tengok juga lah Kadang-kadang orang kata kita tak undi dia pun Macam sumpah setia kat dia kepada persatuan-persatuan tertentu ni tak ada dalam agama Betul tuan-tuan saya nasihati kita bersama supaya Berpegang dengan agama Letakkan agama di atas Lepas tu baru main benda-benda lain Jadi kita sambung tarikh hadis Sejarah penulisan hadis sahabat 100 tahun pertama zaman sahabat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan hadis para sahabat hafal hadis zaman tu mereka tak tulis hadis hafal ada sebahagian daripada sahabat yang tulis Abdullah bin Amr bin Anas ada yang tulis kebanyakanlah hafal Disebabkan zaman sahabat semua orang adil. Kita tak tanya tentang keadilan para sahabat. Tidak dibezakan. Hadis ni datang daripada Ibnu Abbas. Hadis ni datang daripada Ibnu Mas'ud. Pada kita nilainya sama. Tuan-tuan, tak boleh kita tarjih dengan keadaan kita kata, oh Ibnu Abbas lagi pandai kot. Kita kata hadis Ibnu Abbas betul, Ibnu Mas'ud salah. Itu tak boleh. Kedudukan sahabat sama. Melainkan jika ada karinah Ada petunjuk yang sunnah itu ada masalah Yang hadis itu ada masalah Contohnya ada petunjuk yang kata benda tu dah dimansuhkan Tak apa Ataupun hadis sahabat yang rapat dengan Nabi Berbeza dengan orang lain Yang tu tak apa Tapi secara umumnya nilai sahabat sama Sebagai contoh, kita sebutkan dulu Hadis berkaitan dengan berzikir ramai-ramai selepas solat Hadis tu diriwayatkan daripada Ibn Abbas Kata Ibn Abbas, kami tahu yang Nabi habis solat dengan dengar bunyi takbir Dengar bunyi takbir Hadis-hadis sahabat lain tak cerita bahawa Nabi takbir dengan kuat Melainkan hadis Ibn Abbas sahaja Kata Al-Imamu Syafi'i ini menunjukkan bahawa perbuatan takbir beramai-ramai dengan kuat Ataupun imam takbir dengan kuat berlaku pada zaman awal Islam Apa buktinya? Pertama sekali, Ibn Abbas kata kami tahu sahabat habis solat Ertinya Ibn Abbas tak solat jamaah Dalam perkataan hadis, dia kata Macam mana kami tahu sahabat habis solat dengan kami dengar bunyi takbir Ertinya pada ketika itu dia tak solat jamaah yang kedua Ibnu Abbas Seorang sahaja yang riwayatkan perbuatan itu Sahabat lain tak riwayatkan Maka kata Imam imamu Syafi'i Rahimahullah Ini menunjukkan bahawa perbuatan itu berlaku zaman awal Islam sahaja Ketika Ibnu Abbas masih kecil Dan dia belum lagi solat jamaah dengan sahabat yang lain Qarinah Jadi Itu berkaitan dengan sahabat Kita kata nilai sahabat sama Zaman sahabat Selepas kematian Uthman bin Affan tahun ke-35 Hijrah Uthman mati, dibunuh Uthman mati dibunuh oleh Khawarij maka timbullah hadis-hadis palsu dalam awal tahun 35 Hijrah ada yang hadis palsu bila mulanya hadis palsu ulama hadis pada ketika itu mereka buat kainah untuk Membezakan hadis yang sahih dan juga Ba'if Maka datanglah sana tuan, tuan zaman awal sahabat orang tak tanya Tentang sana Sahabat kalau kata ni aku dengar itu sahaja Orang tak tanya han dengar daripada siapa Han ambil daripada siapa Betul tak han dengar orang tak tanya Tapi bila datang hadis palsu maka orang tanya kata Ibnu Sirin apabila datang hadis balas sahabat kata semulana rijalakun, bagitahu kat kami siapa yang membawakan hadis itu tersambut jadi ini zaman awal lepas habis zaman sahabat, datang zaman tabi'in anak murid kepada sahabat, mereka juga kaji tentang hadis dan hadis di zaman itu kemudian berkembang tahun 100 hijrah Omar bin Abdul Aziz dia hantar surat kepada qadi dia, hantar surat kata apa? tulis hadis kumpulkan hadis sebab apa nak kumpulkan hadis Omar bin Abdul Aziz kata inni khiftu durusal ilm wazihab al-ulama aku takut ilmu akan hilang dan ulama akan mati nanti hadis pun hilang jadi ha? di antara tahun 99 sehingga 101 Umar bin Abdul Aziz hantar surat kepada semua gubernur dia tulis hadis Maka cabaran itu disahut oleh Muslim bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah Zuhri menulis hadis Bila dia tulis hadis kita pun tak tahu Tapi antara tempoh tahun 99 sampai 101 Umar bin Abdul Aziz perintah 3 tahun dia Jadi antara tempoh tu Hadis ditulis secara rasmi Selepas ada tulis hadis, maka ramai orang tulis hadis Imam Malik tulis hadis Dawud As-Sakhtayani tulis hadis Ahmad bin, Imam Ahmad lambat selepas itu Al-Humaydi tulis hadis, ramai orang tulis hadis Sufyan As-Sawri tulis hadis Lait bin Sa'ad tulis hadis Orang menulis Kemudian, main zaman selepas itu Hadis disusun ikut kitab elok-elok Selepas zaman ini, hadis disusun ikut kitab Mula-mula orang tulis hadis Lepas tu hadis dia ada trend penulisan hadis Ada kitab yang dinamakan Bahkan Ada kitab yang dinamakan Sunan Ada kitab nama Husna Ada kitab nama Jalameh Dan seterusnya Entah, Kita ada cerita dulu Kalau yang tak, ambil, tak ikut boleh tengok CD-CD yang lepas Hadis disusun ikut kitab-kitab hadis Jadi begitulah seterusnya Sehingga akhir saya tak mau panjangkan sebab hari ini kita nak cerita benda lain. Bila kita nampak perjalanan bagaimana penulisan hadis itu. Jadi, hari ini kita nak cerita satu benda lain. Iaitu bagaimana ilmu lain bergerak bersama dengan hadis. Kita tengok tarikh tersyrik bagaimana agama itu disyariatkan. Dan, tuan, ini benda yang penting. Sebab lepas ni kalau kita belajar fekah, semua bak perbezaan pandangan dan sebagainya, dia akan balik kepada ni. Akan balik kepada bagaimana agama bergerak. Bagaimana ilmu berubah daripada satu zaman ke zaman yang lain. Pertama sekali. Zaman Nabi SAW. Di zaman Rasulullah. Sumber hukum pada... Apa yang dilakukan pada ketika itu? Pertama sekali nas. Yang kedua, ijtihad. Itu yang berlaku di zaman Nabi. Nas, Al-Quran, sunnah. Ayat Al-Quran dan juga hadis. Itu sumber hukum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat, apa sahaja benda. Sehinggakan kalau benda yang berlaku di kalangan sahabat, tapi Allah tak turunkan hukum, maka para sahabat menganggap bahawa itu keampunan daripada Allah. Allah benarkan benda itu. Sebab tu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allah menurunkan Al-Kitab, Allah halalahu. Apa tujuannya? Menghalalkan benda yang halal. Wahramah, harramahu. Dan Allah mengharamkan benda yang haram. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ mimma عَقَ اللَّهُ عَنْهُ Apa yang Allah diam, Allah tak cerita dalam Quran Tak cerita dalam sunnah Artinya, itu benda yang diampunkan Yang pertama tuan ini juga cara kita belajar fiqah Benda yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah Kita kata itu diampunkan Mudah belajar agama Datang hukum, orang tanya apa sahaja hukum yang mana tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah Nak senang kata apa? Itu diampunkan Perniagaan-perniagaan jenis baru Bila tengok-tengok, tak ada unsur perjudian Tak ada unsur penipuan Tak ada unsur zalim Tak ada unsur judi Kita kata, tak ada unsur riba Itu kita kata halal, senang Tak boleh kita haramkan semua benda Makanan sebagai contoh Halal, semua benda halal kecuali yang diharamkan kita jangan buat kaedah terbalik halal apa halal lembu kambing kebal macam tu yok yang lain semua haram susah hidup kita kancil oh kancil orang tak makan kot tapi ada orang buat sate kancil tanya ustaz ustaz pun gelabah dia kata oh tak apalah makruh saja lah ikut suka hati dia tak boleh kita buat kaedah halal semua benda melainkan yang diharapkan arnab oh arnab ada orang makan halal dia nak kira ada orang makan ke tak. Orang jadi ustaz dia kena kira nas. Buka kitab hadis ada tak ada dalam hadis. Zaman moden ustaz dia tak buat tu. Dia kira senang. Orang makan tak tu? Orang makan, orang makan halal tu. Dia kira adat. Tak boleh. Jadi kaedah umum dalam syarak, apa yang didiamkan itu halal. Banyak benda yang didiamkan itu halal. Nak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada atau tidak ijtihad? Ulama' berbeza pandangan Kita kata isytihad ada Nabi juga berisytihad Nabi juga gunakan akal Apabila Nabi gunakan akal Kalau betul Allah akan benarkan Kalau salah, Allah akan bantah Nabi berisytihad Sebagai contoh, tawanan perang badar Nabi tangkap 70 orang Tawanan perang badar Bila Nabi tangkap, Nabi buat apa? Nabi konsal para sahabat Apa kita nak buat dengan 70 orang? Tanya Abu Bakar. Abu Bakar kata, kita suruh mereka ajak anak orang Islam mengaji. Kita lepaskan mereka. Seorang ajak seorang, lepaskan mereka. Tanya Omar. Omar kata, kita bunuh 70 orang. Nabi pilih pandangan Abu Bakar. Nabi suruh mimpah ni. Ajak anak orang Islam mengaji. Lepas tu mimpah bebas. Allah turunkan Al-Quran. Surah Al-Anfal. Makanan li Nabi'in ayakunalahu asra hatta yudkhina fil abd. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Allah turunkan ayat Tak boleh bagi seorang Nabi itu memiliki tawanan perang Melainkan setelah mereka kuat di atas muka bumi Kamu sedang memikirkan kekayaan dunia Tetapi Allah memikirkan akhirat Allah mengkehendaki akhirat Allah tegur Nabi itu salah Orang buta datang kat Nabi alaihi wasallam Abdullah bin Umi Maktum Nabi tengah sembang dengan sahabat Abdullah bin Umi Maktum datang tanya soalan Nabi buat tak layan kan Nabi cakap dengan orang lain ini orang buta datang tanya Nabi, Nabi buat tak tahu, Nabi semangat dengan orang lain. Allah surunkan ayat Al-Quran. Kamu bermasam muka dan berpaling daripada orang yang buta. Allah tegur. Pilihan Nabi salah. Nabi mendahulukan pembesar Quraisy. Allah tegur. Salah. Kita dalam sebahagian Nas, dalam sebahagian hadis disebut. Apabila dia datang kat Nabi, Nabi kata... Nabi kata, Ahlan wa man Nabi kata selamat datang Orang yang aku ditegur oleh Tuhan aku Disebabkan oleh dia Jadi Nabi hormat dia. Jadi isyihat berlaku daripada Rasulullah Nabi berisytihat Orang Quraysh Orang Quraysh ni orang yang suka test Dia main tanya macam-macam kat Nabi Tanya soalannya Nabi kata esok aku jawab Kalau Nabi tak tahu wahyu Nabi kata nanti aku jawab Seolah-olah Nabi Nabi duk rasa setiap sekali orang Quraisy tanya wahyu akan datang nabi boleh jawab. Sekali tu orang Quraisy datang tanya macam-macam. Tanya tentang perempuan haid, Yahudi tanya, nabi kata okey nanti aku jawab. Allah turun Al-Quran. Bagaimana dengan hukum perempuan haid? Esok nabi beritahu Orang datang dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya, apa bagaimana keadaan roh? Roh macam mana? Nabi kata nanti aku jawab. Nabi dok ingat wahyu nak turun. Allah turunkan wahyu, "Qul ruuhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Katakanlah kepada mereka, Ruh itu urusan Tuhan aku dan aku tidak diberikan ilmu malaikat sedikit. Esok Nabi pergi ke orang-orang kafir, Nabi kata, Ruh aku tak leh habaq kat Ruh Roh tu bukan saja apa aku tak tahu." Jadi ijtihad daripada rasul berlaku. Sahabat berijtihad ke dak? Sahabat berijtihad. Nabi hantar sahabat balik daripada perang Balik daripada perang Bani Quraizah, Yahudi di Madinah yang ada perjanjian dengan Rasulullah Kianat, pergi bantu orang kafir Nabi perintahkan para sahabat Ambil pergi ke Bani Quraizah, serang Bani Quraizah Nabi kata La yusallianna al asra illa fi Bani Quraizah Sahabat lepas mayan zuhur, Nabi kata Janganlah seseorang daripada kamu solat asar Melainkan di perkampungan Bani Quraizah Nabi sebut macam tu pokok para sahabat pun bergegas pergi ke Bani Quraizah pi, pi tak sampai, tak dan sampai Asak dah nak habis, dah nak masuk maghrib Sahabat tak sampai lagi ke Bani Quraizah Mereka berbeza pandangan Sebahagian sahabat kata Kita semayang asak dulu lah kot Pasal siapa nak semayang asak dulu Tak, Nabi suruh, bukan suruh kita tangguhkan asak Nabi sebenarnya nak suruh kita Pi cepat-cepat, sebab tu Nabi kata macam tu Sebahagian lagi sahabat kata Tak, memang Nabi nak suruh Kita semayang asak bila sampai kat sana jadi mereka berbeza pandangan. Sebahagian daripada mereka solat asar di situ sambung jalan. Sebahagian lagi ikut perkataan Nabi depa tak sembang agak. Jalan terus pergi dekat Bani Quraidah. Balik mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'annith ahadum. Nabi tak berah duduk. Jadi ijtihad berlaku di zaman Rasul sallallahu Ini sumber hukum zaman Rasulullah. Sahabat gunakan akal. Tetapi, walaupun istihad berlaku Istihad itu bukanlah sumber Kita kata istihad berlaku Tapi, dia bukan sumber hukum Sebab apa? Sebab, kalau istihad salah Dibetulkan oleh Allah Kalau istihad betul, diterima Habis zaman Nabi SAW Tuan-tuan, ada orang kata Kita tak mau khilaf ni Kita tak mau khilaf dah Kita nak bagi semua orang sama yang amalan Itu mustahil, tak boleh Khilaf tetap akan berlaku Pertama sekali Memang Allah nak kita khilaf Memang Allah nak kita khilaf Tengok dalam Al-Quran Ayat berkaitan dengan Haid Ya tarabbasna Ya tarabbasna Amfusahunna Salasata kuruk Perempuan yang diceraikan oleh suami Wal mutalaqat Ya tarabbasna Orang yang diceraikan oleh suami mereka Tahan diri mereka Salasata kuruk Tiga kuruk Allah boleh kata dalam Quran Tiga suci ataupun tiga haid Senang Tapi Allah sebut Tiga kuruk Kuruk ada dua maksud Satu maksud dia suci Satu maksud dia haid Ulama' tafsir bahaskan Kenapa Allah guna perkataan kuruk Sebab Allah memang nak kita gunakan akal dalam nas Gunakan akal mentafsirkan nas Jadi isytihad memang kena berlaku Habis zaman Nabi Wasallam. Pergi zaman kedua Lepas zaman Nabi Datang zaman sahabat Zaman sahabat, kota-kota Islam dah terbuka. Kita kata tempat paling utama ada tiga ada 3 tu. Mekah, Madinah, Kuppa. Selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, apa berlaku? Para sahabat berada di tiga bandar besar ni. Mekah, Madinah, Kufah Para sahabat Apa yang mereka gunakan Pertama Nas Kedua Ishtihad Sama juga mereka gunakan Ishtihad sebagai sumber Di zaman sahabat Ada tiga orang sahabat yang tuan-tuan Kena tahu dan kena kenal betul-betul Tiga orang ni Bila belajar Fekah, mesti kenal tiga orang ni Sebab daripada tiga orang ni lah akan datang Mazhab Fekah selepasnya di Makkah sahabat yang paling dikenali di Makkah adalah Ibnu Abbas. Di Madinah sahabat yang paling dikenali di Madinah adalah Ibnu Abbas. Di Kufah sahabat yang paling dikenali di Kufah adalah Ibnu Mas'ud. tentu ada tiga, tiga orang ni mereka bertiga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam budak kecil ibnu abbas, ibnu Omar, ibnu mas'ud tiga-tiga zaman Nabi depa ni budak kecil tetapi ada kelebihan pada diri mereka tiga-tiga ada kelebihan ibnu abbas bila ibnu abbas masih kecil Nabi doa dekat dia Allahumma faqqihhu fi din wa 'allimhu tawil Ya Allah, bagilah dia ni jadi pandai tentang agama dan ajarkan dia takwil tafsir al-Quran. Maka Ibnu Abbas betul perkataan Nabi jadi orang hebat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud hafal Quran, dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk jaga Nabi. Bila Nabi keluar rumah, dia yang pakaikan kasut. Bila Nabi nak tidur, dia yang siapkan tempat tidur Nabi. Dia dengar Al-Quran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Dan ibnu Mas'ud dia yang bunuh Abu Jahal Dan nanti kalau ada masa buka baca kitab Baca kisah perang, perang badan Apa yang ibnu Mas'ud buat Ibn Mas'ud jumpa Abu Jahal Abu Jahal dah terbaring jatuh Putus kaki dia dah kena potong Ibn Mas'ud berdiri di atas dada dia Tarik janggut dia Ibn Mas'ud tanya dia Kalau hari ni aku nak bunuh Hang siapa aku boleh selamatkan anda daripada aku Abu Jahal kata aku tak kisah Sebab Hang yang bunuh aku hang orang buah haji ni Yang aku tak mau orang ansar yang bunuh aku jadi Ibn Mas'ud kata I, Abu Jahal tanya dekat dia Siapa yang menguasai kawasan badar ni Ibn Mas'ud kata yang menguasai badar adalah Allah dan Rasul dia Ibn Mas'ud kerak kepala dia Kerak kepala Abu Jahal Ibn Mas'ud ni kuruih kecil Betih dia kecil Sahabat cerita apabila dia panjat pokok Sahabat gelak tengok dia Nabi kita ketampak dengan gelak Betih dia tu lagi berat di sisi Allah daripada bukit Uhud Sebab dia yang membunuh Abu Jahal lepas dia penggal kepada Abu Jahal, dia nak angkat buk balik kat Nabi tak larat, berat. Dia tak larat nak buat macam mana? Dia cucuk pedang dia kat telinga Abu Jahal, dia tarik, buat mai kat Nabi, tunjuk ya Rasulullah ni daripada Abu Jahal. Hebat itu kena masuk. Yang ketiga, Ibn Umar, anak kepada Umar Al-Khattab. Menyertai perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga orang yang hebat. Tuan-tuan, apa yang ada dengan tiga-tiga orang ni? Belajar fiqh, mesti kenal tiga-tiga orang Nama mereka sama Tiga-tiga nama Abdullah Abdullah bin Ammar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Nama sama Tiga-tiga sahabat yang hebat Tapi cara fekah mereka berbeza Tiga-tiga jauh berbeza Ibnu Omar anhu, Dia adalah orang yang keras Mengikut sunnah Ibnu Omar yang duduk di Madinah dia ni orang yang keras mengikut sunnah Bahkan dalam sebahagian riwayat diceritakan Kalau Nabi jalan kat satu tempat Nabi jalan Nabi nampak kayu Nabi tunduk kemudian terus jalan Ibnu Umar lepas jalan dah elok Dah buka cantik dah Dia jalan-jalan sampai kat tempat tu dia tunduk juga Orang tanya Ibnu Umar hampir tunduk macam mana Dia kata dulu zaman Nabi ada kayu Nabi tunduk aku jalan aku tunduk juga Ikut sunnah sungguh Itu sikap Ibnu Umar dia tak ubah dia ikut sunyi-sunyi semena-mena. Sikap Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas, dia ni sahabat yang suka bagi mudah. Dia bukan bagi mudah ikut kita. Kita bagi mudah suka hati kita, dia ikut mudah ikut nafsu. Selagi tak ada benda yang haram, dia kira halal. Selagi Nabi bagi buat, dia kira boleh buat. Tentuan fiqh Ibnu Abbas ni mudah. Sekali ni, sepena sekali dalam hadis Muslim. Ibn Abbas lepas solat asar, Dia bagi kuliah Dia dulu ada cerita hadis Cerita-cerita hadis panjang Masuk waktu maghrib Masuk waktu maghrib Sahabat tanya dia Ibn Abbas Ibn Abbas ni waktu solat dah masuk dah Dia kuliah dia buat tak tahu Dia buat kuliah Mai tengah waktu maghrib Hujur waktu maghrib dekat nak masuk isya Sahabat tanya dia Ibn Abbas Atuh milus solat. Wahai Ibnu Abbas, hang ni melalaikan solat ke? Ibnu Abbas bila dengar macam tu dia tak tahan Mula-mula orang peringat suruh solat, tak apa juga. Lama-lama orang ni melampau. Main habaq -mayab, "Hang ni melewatkan solat ke?" Ibnu Abbas kata, "Siapa tu? Al-aq sunnah." Siapa yang sebut tadi ni? Hang ni nak mengajar aku sunnah ke? Aku duduk dengan Nabi dengar hadin daripada Nabi. Siapa hang nak ajak aku sunnah? Ibnu Abbas kata, "Dulu kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali sekala Nabi jamak di antara maghrib dan isyak dan juga zuhur dan asar biduni khawfin wala matarin dalam keadaan bukannya takut musuh mai dan bukan juga hujan tak hujan tak takut musuh tapi nabi pernah jamak sekali-sekala orang tanya Ibn Abbas kenapa nabi jamak dia kata likaila yahruj ala ummatihi supaya nabi tak mau menyusahkan umatnya jadi ini fikah Ibn Abbas mudah tentuan dalam banyak kebanyakan hal ibnu abbas dia mudah dalam bab zakat ada masalah sikit antara ibnu abbas dengan Omar al khattab Omar al khattab bagi fatwa tentang zakat berbeza dengan ibnu abbas bahagian bahagian orang yang patut terima harta zakat berbeza ada kaedah nanti kita masuk kitab zakat uh, sorry harta warisan dia berbeza Omar gunakan Iwal Iwal maksudnya cukupkan tempat pepuluhan di bawah Kalau nak bagi Katakan nak bagi 8 bahagian Nak bagi 8 orang Di bawah ni Pecahan di bawah sekadar 7 sahaja Ikut mazhab Omar 7 di bawah ni naik jadi 14 Atas pun naik Supaya semua orang dapat sama banyak Kita tak payah detail lah bab tu Bab tu Ibn Abbas tak setuju Dia kata tak boleh Nas tak boleh diubah Zaman Umar dia diamnya. Lepas Umar dah mati, Ibnu Abbas bersuara. Dia kata aku tak setuju dengan pandangan Umar. Orang tanya dia, "Dulu kenapa? Zaman Umar hang tak bantah?" Dia kata, "Ini khiftuhu. Dulu aku takut kat Umar satgi dia marah aku. Jadi aku tak bantah. Tapi sebenarnya aku tak setuju. Lepas Umar dah mati baru aku bantah." Jadi, Ibnu Abbas orang yang mudah Yang ketiga, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di Kufah. Ibnu Mas'ud Beza dengan ibnu Abbas dan ibnu Omar, dia adalah seorang sahabat yang banyak gunakan akal. Dia ikut fikoh Omar, dia banyak gunakan akal. Sebab tu banyak fatwa Omar dibuat di kufah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi harta, harta zakat, Nabi bagi kepada muallafat yang Orang kafir yang hati dia tertarik dengan Islam Nabi bagi Orang tanya Fatwa ibnu Mas'ud Nak bagi ke orang kafir yang nak masuk Islam Orang kafir yang hati dia lembut terhadap Islam ibnu Mas'ud kata tak payah bagi Orang marah dia, pasal tak payah bagi Dulu zaman Nabi, Nabi bagi Dia tak aku bersetuju dengan pendapat rumah Zaman Nabi, Islam tak kuat Bila Islam tak kuat, kita bagi ke mereka Nak suruh mereka masuk Islam Lah Islam dah kuat, tak payah bagi, apa-apa masuk, apa tak mahu sudah digunakan logik kahwin dengan perempuan bukan Islam di kufah pada ketika itu ramai orang lelaki Islam ni pergi kahwin dengan nasrani mungkin orang orang Yahudi mungkin segak apa menikah dengan orang Yahudi banyak dia buat fatwa tak boleh menikah dengan orang Yahudi orang marah ha? mana boleh nabi bagi menikah dia kata kalau aku bagi hangpa menikah ni orang Islam ramai-ramai nak menikah dengan siapa jadi dia tukar bukan dia bukan tukar suka hati sahabat yang banyak menggunakan logik kakak jadi ini fiqh di zaman sahabat Mereka bertiga adalah jambuh fiqh di zaman sahabat Hebat daripada tiga orang Zaman Nabi mereka budak kecil Tapi datang zaman sahabat mereka bertiga hebat Selepas zaman sahabat Anak murid kepada sahabat kita namakan tabi'in Di zaman tabi'in Anak murid kepada mereka Kita dapati bahawa Hampir kesemua tabi'in yang duduk di Madinah Cara mereka fikir Sama dengan Ibnu Omar dan juga Ibnu Abbas Mereka banyak menggunakan hadis Antara dia Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib dinamakan ketua tabiin. Dia orang yang paling hebat di kalangan tabiin. Sa'id bin Musayyib Sehinggakan Imam Syafi'i dalam sebahagian riwayat kata, Imam Syafi'i in ni tak tak terima hadis mursal. Maksudnya bila tabiin sandarkan sesuatu kepada Nabi, tak ada nama sahabat, tabiin kata Nabi sebut. Imam Syafi'i tak terima kecuali daripada Sa'id. Sa'id hebat. Kharijah bin Zaid tabi'in di Madinah. Muhammad bin Abi Bak tabi'in di Madinah dan ramai orang lagi. Tabi'in di Madinah mereka ikut cara dua orang Banyak gunakan nas. Tabi'in di Kufah, di Kufah apa? Sa'id bin Jubair. Ibn Sirin Al-Aswat Yang duduk di Kufah Cara mereka fikir sama macam ibnu Masud. Orang di Kufah banyak gunakan akal Tentukan -tentu, kenapa orang di Kufah banyak gunakan akal Sebab pada zaman itu di Kufah Banyak masalah baru yang tak ada di Madinah Orang di Madinah dan Mekah Mereka ikut sunnah Nabi kata apa dia buat tapi di Kufah masalah baru datang. Masalah baru yang tak berlaku di Madinah. Sebab di Kufah datangnya ajaran-ajaran sesat banyak. Syiah mai duduk ada di situ. Khawarij duduk kat situ. Tu falsafah-falsafah klasik, Rome, Greek duduk kat situ. Maka banyak masalah yang berlaku di situ. Mereka kena gunakan akal. Hadis tak dapat menjawab ke semua persoalan itu. Jadi, mereka gunakan kaedah qiyas. Banyak gunakan qiyas. Jadi, ini Tafi'in di Kufah. Mereka gunakan akal. Tapi, ada juga orang di Kufah yang ikut manhaj hadis. Lah. Sebagai contoh, Sha'bi. Amir al-Sha'bi. Dia duduk di Kufah. Tapi, kepala otak dia sama macam orang Madinah. Contohnya, kita kata zaman ni mudah cerita. Dua manhaj yang berbeza. Di Madinah, orang tengok hadis. Ada hadis amal, habis cerita. Di Kufah... Orang tengok hadis dan orang gunakan akal mereka untuk memahami hadis. Contoh-contoh. Kita... ni satu contoh. Hukum melewatkan solat. Tuan-tuan, contoh contohnya. Tak nak kenal-kenal sama-sama. Bukan nak, ba nak mm, bagi kau pandangan pun. Saja contoh. Hukum melewatkan solat. Ada hadis Nabi SAW. Nabi tak bagi lewatkan solat solat As solat pada waktunya mesti di atas waktunya bahkan ada hadis di mana nabi nak bakar rumah orang yang tak main solat nabi nak bubuh kayu api bakar rumah orang yang tak main solat kalau tanya orang yang berpegang dengan hadis dia kata apa wajib solat di awal waktu itu pandangan imam syafi'i Lagi malik juga sama mesti solat di awal waktu kalau tak ada uzur mesti solat jemaah jelas ini kaedah menggunakan hadis Tapi kalau kaedah menggunakan akal Kita cuba gunakan akal, fikir saja Boleh tak boleh kita kata solat di awal waktu itu wajib? Boleh ke tak? Okay, kita kata solat di awal waktu wajib Orang akan persoalkan Satu, naf tentang solat itu panjang Waktu solat panjang Katakan waktu zuhur 1.5 sampai 4.5 Satu Tiga jam, satu setengah, empat setengah Tiga jam Allah benarkan kita solat tiga jam Tiga jam Allah benarkan, bila-bila masa Tiba-tiba, datang lagi satu hadis Menunjukkan bahawa Siapa solat pukul satu setengah dapat pahala Siapa solat pukul empat setengah dapat dosa Bagi orang yang menggunakan akal Dia akan kata, yang ini tak boleh, tak masuk akal Sebab seolah-olah kita kata Kita diperangkap untuk buat dosa Mula-mula kata, bila boleh solat. Tapi siapa buat lambat berdosa. Flash. Maka orang dikupah menggunakan akal. Bila gunakan akal, maka kata, minta boleh macam ni. Kita kena kata bahawa solat itu terbuka bila-bila masa. Dia tidak diwajibkan pada mana-mana waktu, selagi waktunya terbuka. Tentang itu contoh lah. Dikupah orang akal. Ada nas, fikir tentang nas tu. Di Madinah, mereka terus amalkan nas. Jadi daripada ni Zaman Tabirin Datanglah ulama' Madhah di Madinah. Murid tabiin di Madinah dan sebagainya, datanglah Imam Malik di Madinah. Imam Malik dia sambung perjuangan orang-orang terdahulu di Madinah. Jadi di sini di sini ada mazhab Maliki dengan Ahmad. Di sini ada mazhab Abu Hanifah. Khalifah minta ke Imam Malik supaya Imam Malik tulis buku Al-Muwatta. Apa tujuan tulis buku? Khalifah cakap ke Imam Malik supaya tidak terikat dengan mana-mana sahabat. Supaya tidak terlalu banyak gunakan akal macam Ibnu Mas'ud, tak terlalu serik dengan nas sebagaimana Ibnu Omar dan juga tidak terlalu mudah seperti Ibnu Mas'ud eh seperti Ibnu Abbas. Imam Malik pun tulis kitab Muwatta. Tapi disebabkan Imam Malik belajar di Madinah Belajar dengan guru-guru di Madinah, maka cara fikir dia macam orang Madinah. Fikah maliki hampir sama dengan fikah ibnu Ahmad dan ibnu Abbas. Malik menggunakan hadis. Yang kedua Imam Ahmad juga di, di sebelah situ. Oleh ibnu Ahmad tinggal di Kufah, tapi kaedahnya kaedah itu. Imam Ahmad di Erak, kaedahnya kaedah ahli hadis di Kufah. Datangnya. Abu, Abu, Abu Hanifah Radhi, Rahimahullah Abu Hanifah Sebab tu kita kata hari ni Fikah Hanafi banyak gunakan akal Sebab dia datang daripada guru dia dulu Ibnu Mas'ud Dia ikut kaedah guru dia Maka Fikah terbina Fikmah Zahab Hanafi Imam Syafi'i Rahimahullah Kok mana Imam Syafi'i main? Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik Lepas tu dia belajar dengan Abu Yusuf Kami tidak mahu berisik masa ini. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, belajar dengan Muhammad bin Yusuf dan juga uh, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dan Syaibani. Apa yang spesialnya mazhab Syafi'i? Seolah-olah mazhab Syafi'i adalah gabungan dua fikiran yang berbeza. Imam Syafi'i ambil idea orang Kufah, ambil idea orang Madinah. Dan, dan, itu kelebihan yang ada dalam madhab syafi'i Imam syafi'i gunakan nas Dia juga banyak gunakan akal Imam Ahmad Banyak gunakan nas Kurang guna akal Imam Malik banyak guna nas Kurang guna akal Abu Hanifah Kurang nas yang digunakan Banyak gunakan istimba Gunakan akal untuk istimba Syafi'i, madhab syafi'i dia tengah-tengah Dia guna dua-dua Hebatnya al-imam syafi'i dan bukan nak kata mazhab lain tak hebat. Tapi itu kelebihan Imam Syafi'i. Dia gabung kedua-dua fikiran. Jadi, di sinilah timbulnya mazhab-mazhab mereka. Kita kena faham benda ni. Bila kita jumpa perbezaan pandangan. Bila orang kata, dalam bab ni Abu Hanifah dengan Syafi'i berbeza. Bukan mereka yang mula beza. Mula beza tu di zaman ni. Sahabat dah berbeza sebelum daripada tu. Kaedah untuk faham mereka Perbezaan berlaku sebelum daripada zaman sahabat eh, Pada zaman sahabat mereka ada berbeza Dan ada ramai lagi lah ulama' di zaman ini selain daripada mereka berempat Ada orang lain lagi Selepas zaman mereka Lebih kurang tahun 300 Hijrah Last kali kat sini kita kata Imam Tabari Bapak ni lebih kurang Selepas zaman Imam Muttabari Tak tak dah Muridtahid Dia dinamakan zaman kemunduran Tuan-tuan, lepas zaman Imam Pak Mazhab ni Tak ada orang dah hebat macam dia Jadilah zaman kemunduran Kenapa mundur? Satu, negara Islam duduk bawah penjajah hmm. Penjajah-jajah orang Islam Yang kedua Zaman selepas itu juga Tak ada orang yang hebat Tak ada orang alim yang hebat Tak ada orang alim Kitab semua mereka ni dah tulis dah zaman awal Jadi kitab semua dah ada Orang alim zaman tu buat apa? Baca kitab Tak payah nak tulis buku dah Zaman selepas tu Mereka kata Man mutun, hazal funun. Siapa yang hafal buku Maka dia telah menguasai ilmu Mereka tak payah nak belajar Nak isytihad Tak payah isytihad Sekadar baca buku dah cukup hafal. Tuan-tuan, zaman inilah orang mula tutup pintu ijtihad. Orang tak mau ijtihad dah. Pintu ijtihad ditutup. Zaman awal Islam, zaman ulama empat mazhab, qadi nak keluarkan hukum, dia mesti ijtihad. Qadi. Qadi bukan qadi kita hari ni. Qadi kita hari ni bagi nikah orang ya bagi nikah bagi cerai. Qadi bukan tu. Qadi maksud dia hakim. Hakim nak keluarkan hukum, dia mesti ijtihad. Gunakan otak selepas zaman ulama mazhab, hakim tak pakai otak dah. Dia buka akta, enactment. Apa kesalahan ni? Buka buku. Oh, hang salah, kena denda sekian-sekian-sekian. Begitu sekian, sekian. je. Ilmu manusia berkurang. Bila ilmu berkurang, datanglah macam-macam penyakit. Antara penyakit yang datang di zaman itu adalah bergaduh sesama sendiri. Ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanafi dengan ulama mazhab syafi'i bergaduh sama sendiri. Geng-geng Hanafi kata Imam Syafi'i ni ima, iman dia tak sah Iman dia tak kuat Yang belah Syafi'i pula kata Siapa pis mayang belakang mazhab Hanafi tak sah mayang nak Jadi dia pun bergaduh sama sendiri Tempoh masa yang panjang umat Islam bergaduh sama sendiri Orang pengikut mazhab Syafi'i buat hadis palsu Mereka cerita Abu Hanifah ni mati tahun 150 tahun saya semua Pasal Imam Syafi'i beranak tahun 150. Beranak-beranak Imam Syafi'i, dia takut terkejut lalu dia mati tahun itu. Dia buat cerita-cerita dongeng. Yang pengikut mazhab Hanafi pula, buat cerita kata, oh ada hadis palsu. Nabi SAW bersabda, buat hadis palsu. Saya kulu fi ummati rajulun yuqalulahu Muhammad ibn Idris, wahua asyaddu ala ummati min al iblis. Dia membaca hadis kat masjid-masjid Mazat Hanafi. Akan datang di kalangan umat aku seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Idris. Dia lagi, lah, lagi jahat daripada Iblis. Muhammad bin Idris itu Imam Abu Syafi'i. Mereka lawan bad hadir palsu. Satu lawan bad hadir palsu. Yang kedua lawan puji imam melampau-lampau. Geng Mazat Hanafi kata sesungguhnya Imam Abu Hanifah ni solat tahajud, wuduk yang sama dengan solat subuh selama 40 tahun. Tak, tak. tak masuk akal lah 40 tahun macam mana dia menikah apa semua ang 40 tahun duduk wuduk sama tahajud dengan subuh ulama mazhab Syafi'i kata oi tak boleh ni depa boleh buat macam tu kita kena lawan ulama mazhab Syafi'i pun buat sesungguhnya Imam Syafi'i ni dikandungkan oleh ibunya 4 tahun duduk dalam perut tuan tahun yang panjang ni orang lawan main cerita dongeng semua cerita kehebatan imam masing-masing cerita dongeng sufi tu bukan start hari ni dah mandu dah start lah main cerita aje Mazhab Maliki dengan Hambali agak selamat. Sebab depa pakai hadis. Bila pakai hadis orang tak bergaduh. Sama-sama depa -sama tak bergaduh. Ah, Maliki bagi hadis dia, Hambali bagi hadis dia. Madrasah-madrasah Hambali dengan Maliki buka kita hadis baca. Macam konon macam tabligh hari lah, baca hadis ambil pengajaran selesai. Syafi'i dengan Hanafi, dia dua mazhab yang gunakan otak. Banyak gunakan otak. Banyak terlibat dengan perdebatan. Abu Hanifah ketika dia mengajar, dia berdebat dengan murid-murid dia. Diajar ajar Abu, Abu Yusuf bantah dia, dia lawan. Zufar. Banyak perdebatan antara Abu Hanifah dengan Zufar. Syafi'i sama juga. Orang kata zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia tak nak kerja, dia pergi orang lain. Zaman Imam Syafi'i ada anti-hadis. Ada ulama sunnah. Sebelum Imam Syafi'i, ulama sunnah cerita pasal sunnah. Kata anti-hadis ni sesat. Anti-hadis pula, dia bagi hujah dia. Kami tak terima hadis sekian-sekian sebab. Tentuan, itu cara faikah orang dulu Orang dulu maksud dia zaman sahabat semua lah Orang dulu Orang tanya ibnu Umar, apa pandangan kita tentang Qadariyah Ibn Umar kata, jangan nak pergi cakap dengan dia Dia paling sesat, habis cerita Kita amalkan sunnah, mereka sesat Imam Syafi'i, zaman dia Dia bukan sekadar kata mereka sesat Dia pi jolok mereka sekali Dia tulis kitab, hentam mereka Tulis kitab risalah, dia ambil Yang ni hujah empat, dia tulis hujah mereka, dia hentam Satu-satu, satu-satu, satu-satu sebab itu Imam Syafi'i dikenali sebagai Nasir Sunnah Penolong Sunnah Sebab apa? Sebab dia pi jolok geng-geng -gen yang sesat Dia pi hentam mereka Jadi Syafi'i dengan Abu Hanifah gunakan banyak akal Disebabkan itu murid-murid mereka pun guna akal bergaduh sama sendiri Hentam, lawan hentam Sebab itulah datang zaman Ibn Taymiyah di tengah-tengah Ibn Taymiyah cuba untuk bawakan fit yang pertengahan Kembalikan isytihad dan Ibnu Taimiyah hayatullah Ibnu Taimiyah tahun 700 Hijrah lama daripada tahun 300 sampai 700 tempoh masa yang lama orang taklik dia cuba bawakan fiqh yang terbuka artinya bila orang belajar fiqh dia mesti terbuka tidak terikat dengan mazhab tajdid yang besar di zaman dia zaman 700 kita 700 Hijrah dakwah Ibnu Taimiyah untuk memperbaharukan agama Alhamdulillah, ada hasil Beberapa murid-murid dia menjadi tokoh besar ibnu Qayyim ibnu uh, Ibn Qasir, Az-Zahabi Mereka menjadi tokoh-tokoh besar Sehinggalah Akhir-akhir zaman Bila umat Islam mula kena jajah Betul-betul Orang mula balik isytihad Sekitar tahun 1200 orang mula isytihad Zaman Muhammad bin Abdul Wahab Orang mula mula kembali isytihad Buka kembali otak untuk isytihad Dan ramai tokoh-tokoh besar Ada balik nama-nama baru Ramai tokoh-tokoh yang Tidak terikat dengan mazhab Akhir zaman ni ada Tentuan daripada tahun 300 Hijrah Semua ulama' yang datang terikat dengan mazhab Ibnu Qudamah Bali. -Nawawi, mazhab Bali An-Nawawi Mazhab Syafi'i Dan sebagainya Semua orang terikat dengan mazhab Datang zaman akhir zaman ni Akhir-akhirlah Selepas tahun seribu Orang-orang seperti Ash-Shawqa ni. Ash ni orang yang tidak mengikat diri Dengan mana-mana mazhab Terbuka Dan selepas itu datang Qaradawi pada zaman ini Terbuka Jadi Pembaharuan di dalam fiqah berlaku Selepas tahun seribu-seribu dua orang terhijrah Jadi ini secara ringkas Bagaimana perjalanan hukum Hukum fiqah Tarikh khasyir Cumanya tuan-tuan Akhir zaman ni ada satu perkembangan positif di India. Beza dengan tempat-tempat lain, di India ulama India dia budaya dia lain sikit. Contoh berbeza dengan tempat lain, di negara Arab, orang yang belajar hadis, madrasah salafi sahaja yang belajar hadis betul. -betul. Di di Arab, pergi ke Yaman, di sana orang belajar hadis. Fi hadral maut, orang tak belajar hadis. Hadramaut ni kira sufi, hadis dia tak ambil tahu. Pergi ke Madinah Orang belajar hadis Betul-betul Pergi ke Al-Azhar di Mesir penekanan tentang hadis kurang. Mereka belajar fiqah Dia ada macam infisam Ada pepecahan ilmu Tapi di India Budaya dia berbeza Mereka beri perhatian pada ilmu Di India Orang sufi Sufi yang betul-betul kuat Tapi sufi belajar hadis Simpan sanat hadis Ambil tahu hadis betul-betul Sufi Budaya tu tak ada di negara Arab Arab dia berbeza jauh. Sufi dengan hadis dia bergaduh. Gang sufi kata orang hadis ni ulama kulit, depa tak tahu dalam, dia tahu kulit je. Orang-orang yang belajar hadis pula kata gang sufi ni depa ni merepek. Tentuan kalau tanya saya pun, kebanyakan orang sufi ni memang merepeklah. Saya baru-baru ni jumpa seorang di kesian bas. Jumpa seorang tak tahu lah kata dia ni sufi, dia pun tanya, "Kita ni" Macam mana cara kita nak beragama Dia cerita lah beragama Ikut Al-Quran, Sunnah apa semua Dia, dia katalah Apa benda paling penting dalam agama Tokoh Sufi tu Saya kata, Kita be memang belajar agama Tapi tak pernah pula ada orang tanya benda paling penting Kita pun fikir pun benda nak jawab paling penting ni? Eh. Alas, paling penting Kata ilmu lah, kena belajar ilmu Dia, dia kata, ya lah ilmu, ilmu apa paling penting saya pun ilmu akidah. Saya jawab, tak fikir apa-apa main lepas ikut sedap mulut jelah. Ya. Ilmu akidahlah kut. Dia kata, "Tak. Ilmu yang paling penting ni adalah kenal diri sendiri." Saya tanya dia, "Pasepol, kenapa nak kenal diri sendiri?" Dia kata, "Macam mana kita nak kenal Tuhan kalau kita tak kenal diri kita sendiri?" Dia boleh bagi ayat Quran pula. "Wa fi anfusikum afala tubsirun? Di dalam jiwa kamu tidakkah kamu lihat?" Tengok ayat ni, Allah nak suruh kita lihat dalam jiwa kita Bila kita lihat, baru kita tahu okay. Dia tanya Fatihah Fatihah ada berapa ayat? tengok ni, orang, orang Sufi suka buat benda ni Fatihah ada berapa huruf? Kita bila masa nak ambil tahu huruf dalam surah Fatihah? Orang Sufi dia ambil tahu 144 huruf, saya pun tak tahu, teman-teman cek balik kita dia tak boleh Kita fikir-fikir, lantau apilah berapa huruf pun Cerita macam-macam Dia bagi ayat kat saya tuan-tuan Saya nak bagi satu ayat ni Dia kata Ayat ni power kalau guna Guna ni kalau tumbuk orang kira kebah <laughs> Dia ingat kita tertarik lah dengan ayat-ayat dia tu Dia pun bagi ya Huwal awwalul akhiru zahirul batinu La ilaha illa La hawla wa la quwata illa billah Macam tu lah Saya pun tak hafal Tak ambil tahu pun Kasa tak penting Dia bagi ayat Dia, dia cakap kat saya Saya dah tahu. oleh belajar Quran Sunnah Dia kata hafal ayat ni ya Ha oh, siapkan <San -tua> awal akhir zahir batin la ilaha illa huwa wa huwa ala kulli syai'in qadir macam mana nak boleh hafal tak tahu tak ada niat hafal pun tertau lepas tu dia tanya pula apa maksud awal ah oh, dah dia mula dah <San -tua> apa maksud awal silalah kata awal ni mula mula lah akhir akhir tu tulas zahir dia duk tanya banyak kali kita kat lama-lama naik meluat dah tuan-tuan saya Zahir ni menurut Imam Al-Nawawi, dia kata Zahir ni kuat Tapi Ibn Qayyim pada pandangannya Zahir ni ada maksud lain Bukan sekadar kuat, Zahir ni dia meliputi segala yang terbuka Dan maksud Zahir ni berbeza di kalangan orang-orang Salafi dan juga Asyairah Tafsiran dia berbeza Ikut pandangan Muqtazilah, Zahir ni, dia katakan itu bukan sifat Pak Haji tu diam lah Ini kerja orang Sufi Kita kadang-kadang fikir, tafsiran-tafsiran yang Hempur tak perlu tafsir pergi kuliah ada orang tanya Ustaz, betulkah baca fatihah ni nak kena bagi cukup 144 huruf kalau tak cukup, tak sah semayang kita kata, Hang baca fatihah tujuannya tadabut alamin. ingat, tiada apa? segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang Hang pergi kira huruf buat apa? duduk baca kira huruf Alhamdulillah, 1, 2, 3, 4, 5 patut dia buat tak kucuk jadi, sufi dengan sunnah ni dia kira bergaduk Kecuali di India Di India orang sufi belajar hadis Orang yang ekstrim mazhab Betul-betul pegang dengan mazhab Di negara Arab Mereka tak tak berpegang dengan hadis banyak Tapi di India berbeza Dia pegang teguh dengan mazhab Hadis dia bertahankan Tentang guru saya seorang Dr. Abdul Lais Orang India Dia Hanafi Kuat Hanafi Kira dalam kelas ni setiap tiap, -tiap bak dia cerita Last kali dia kata Hanafi betul lah kau mana pun ulama asli Hanafi betul Hanafi muda tapi bab hadis kuat dengan hadis pertahanlah hadis itu semua hadis daif daif daif daif sahih sahih tak ada beza tapi last ni dia, dia tak ambil tahu kalau yang yang penting dia Hanafi itu trend di India jadi akhir-akhir zaman ni dia, di hujung-hujung beberapa ratus tahun akhir ni ada gerakan baru di India yang mana kajian mereka tentang fiqh bagus terbuka Waliullah Ad-Dahlawi di India dia tulis kitab Hujjatullah Al-Balighah, kitab dia bagus. Syarah-syarah hadis di India berbeza dengan orang Arab. Al-Kashmiri bila dia syarah hadis Bukhari, syarah syarah dia berbeza dengan Ibn Hajar. Masukkan pengalaman dia dan sebagainya. Trend mereka cantik. Dari ini secara ringkas perjalanan berkaitan dengan fiqh, hadis dan fiqh. Supaya kita nampak benda ni dan Insya Allah dalam kuliah yang akan datang Kita boleh mulakan buka kita Dan benda ni membantu Betul-betul membantu Tentuan bila datang perbezaan pandangan dekat kita Kita kena kenal yang perbezaan pandangan tu bukan mula sekarang Dia bermula sejak daripada zaman sahabat lagi Tak boleh nak damaikan Benda tu memang terbuka untuk perbezaan pandangan Bak muda sebagai contoh Solat nak letak tangan dalam mana ada hadis Nabi Nabi letak tangan di atas dada Ada perbuatan sahabat Mereka letak tangan di bawah pusat Imam Mutir Miji sebut Ada di kalangan mereka yang luruskan tangan Kita kalau main hari ini kita nak kata Fekah ni kita kena ambil yang sahih sahaja Yang lain kita tak ambil Tak boleh Sebab perbezaan tu bukan mula kemarin atau kemarin dulu Dia dah bermula sejak zaman sahabat lagi Fiqh berbeza Ada di kalangan sahabat Mereka gerakkan jari ada di kalangan sahabat, mereka isyaratkan jari Kita tak boleh mai Kita nak pilih satu, tolak yang lain Itu susah Kecuali ada benda yang kita boleh sepakat Zaman sahabat, kenduri tahlil memang tak ada Yang tu kita confirm, tak ada Tuh, saya dah beza pandangan dah Yang tu confirm Ada benda yang kena confirm, kita confirm Tak ada beza Cuma benda yang berbeza pandangan Kita terbuka untuk berbeza pandangan Jadi bila nampak bagaimana fekah ini berjalan Mudah-mudahan dia memberi gambaran kepada kita Bagaimana nak berdepan dengan perbezaan pandangan Lama tempoh masa orang hidup paklik Tutup pintu isytihad Perbahasan mazhab yang berbeza Tentu ada satu lagi yang best ke? Sepanjang zaman ni Ada juga orang tulis tentang faikah empat mazhab Tapi last ni dia kata mazhab dia betul eh? Itu biasa Ibn Rushd tulis kitab Al-Bidayah wa Niha eh, eh, Bidayah tu Mujtahid dalam kitab Bidayatul Mujtahid Dia tulis fiqah empat mazhab Tapi dalam kebanyakan kes Last kali dia kata mazhab maliki yang paling kuat Kaji-kaji sebab apa? Sebab dia maliki Sama juga Ibn Qudamah Ibn Qudamah tulis kitab Al-Murni Dia bagi dalil ke semua mazhab Dalil ke semua mazhab Last kali dia kata mazhab Ahmad lah yang paling kuat Sebab apa Ahmad paling kuat? Sebab dia mazhab amali. al Al-Mawardi tulis kitab Al-Hawi Kabir Kifiqhi syafi'i Sama juga Al-Mawardi Tulis perbezaan pandangan detail Last kali mazhab syafi'i paling kuat Sebab dia mazhab syafi'i Jadi itu yang trend yang berlaku sepanjang tempoh masa ini Orang mempertahankan mazhab masing-masing Dan tidak ada pemikir yang terbuka daripada mazhab Waktu tu tuan, tuan ada di kalangan ulama' yang kata Tak boleh terbuka Sebab mereka terkesan dengan zaman pertengahan Terkesan dengan zaman di mana pemikiran orang ketat dia ikut mazhab ke, dia tak boleh keluar Tapi tak ada lah sampai macam kita Ketat-ketat orang Arab, orang Melayu dia lagi ketat Orang Arab dia punya ketat Dia tak pernah buat niat tukar mazhab Orang Melayu dia buat niat tukar mazhab Kalau orang Arab dia punya ketat tu melampau-lampau Itu lagi, lagi tak ada Orang Dia sampai kadang-kadang ke tahap Ke tahap yang pelik dia Dia kalau nak tukar mazhab, dia kata tak boleh tukar satu Kena tukar semua sekali sebab tu sahabat-sahabat yang baru belajar sunnah Kadang-kadang mereka nak amal sunnah Jumpa dengan guru-guru lama Guru-guru mereka kata Pasti apa orang macam ni Contohlah, dulu orang angkat takbir kat telinga Lagi orang angkat takbir kat dada macam apa Sahabat-sahabat kita tak Saya jumpa hadis muslim kata dua-dua pun -dua, Saya saja nak try letak kat dada Ustaz kata, orang ingat senang nak tukar Orang kalau nak tukar satu Orang kena tukar semua sekali Bukan dekat tangan ni, orang kena baca semua Susah tunggu mereka Buat orang jadi susah dan akhirnya apa jadi? Orang baca buku mazhab sahaja. Betul tak betul? Orang baca buku mazhab sahaja. Bila orang baca sahih Bukhari, oh tak boleh sahih Bukhari, bahaya. Sahih Bukhari dia kata bahaya. Tuan-tuan, Bukhari tulis kitab tu, bukan tulis untuk orang alim. Ini, ini manhaj Bukhari. Bukhari tulis kitab tu untuk orang awam. Sebab tu Imam Bukhari letak hadis sahih sahaja dalam tu. Dan dia letakkan bab siap-siap. Kenapa Imam bukhari letak bak supaya orang awam macam kita boleh baca? Kita baca bak, kita tahu. Oh, yang ni bak dia. Dia tulis buku untuk orang awam. Mai zaman pertengahan, Sahih Bukhari mana dia tak bagi baca. Itu Sahih Bukhari tak boleh bahaya ni. Nak baca Sahih Bukhari, mesti ada guru yang syarahkan hadis Bukhari. Kalau tidak, tak boleh. Guru ni, tuan-tuan, tahu-tahu lah. Guru ni ada dua jenis. Satu guru yang sifat dia seperti lampu suluh. Dia suluh, mana yang tak kena, dia tunjuk Ini kita betul Ada setengah guru, dia tak sedang diri, dia bukan lampu suruh, dia jadi pen Dia rasa tak kena, dia tambah, dia tulis sikit Dan pemadam, dia rasa ni tak boleh, dia padam, buang Tentang ada guru yang berangkat macam tu, dia ikut suka dia Syarah hadis, macam macam guru yang kita cerita tadi lah Hadis tu cerita benda lain, dia syarah, dia pusing kot lagi Jadi, zaman pertengahan ini, hadis tidak diamalkan Itu satu benda yang menunggu ceritakan Dan dia terbawa-bawa sehingga ke zaman ini Zaman sekarang Bila orang belajar fiqah Kaedahnya Al-fiqh mujarrad anil hadis, Fiqah yang tidak berdasarkan hadis. Di sekolah-sekolah juga sama Orang belajar solat Dia tak ambil tahu dah hadis. Dia tahu rukun solat 13 Mula berdiri betul Lepas tu niat Kita pun tak tahu Kenapa berdiri betul dulu baru niat Niat dulu kan berdiri dulu Diri dulu Engkau kena balik tanya otak guru Pasal buah berdiri dulu baru niat Boleh tak boleh? Niat dulu baru berdiri Itu pun ada masalah ya, Tapi kita belajar fiqah Tidak berdasarkan hadis Diri betul, niat, angkat takbir, fatihah, rokok, iktidal, sujud Duduk antara dua sujud Orang tak ambil tahu apa Bila orang nak solat, dia kira Okey, dah berdiri, satu Allahu Akbar, niat, dua Takbir, tiga Dia lawan dukira rukun Salam. Assalamualaikum. Cukup 13. Alhamdulillah selesai solat. Sepatutnya bila kita beribadah, kita berdiri menghadap kiblat. Ketika itu kita fikirkan, aku berdiri menghadap kiblat kerana aku mengikut hadis Nabi suruh berdiri menghadap kiblat. Bila kita baca alhamdulillah rabbil alamin, kita fikirkan pada ketika itu, aku baca al-Fatihah sebab sunnah Nabi baca al-Fatihah. Bila kita baca tasyahud kita fikirkan dalam hati oh, Benda ni penting ni Nabi ajar sahabat tashahud Sebagaimana Nabi ajar baca Al-Quran Kita duduk menghadap Allah Dalam kepala kita, kita fikir Inilah cara yang diajarkan oleh Rasulullah Itu sepatutnya fekak Tapi disebabkan Kita mengalami tempoh masa yang lama Ikatan dengan madhak Menjadikan orang tak fikir Yang macam orang lawan kira rukun Khatib nak khutbah tentu saya pernah khutbah sekali terlupa ittaqallah bukan terlupa saya sebut ittaqallah bahasa Melayu sebut ittaqallah bahasa Melayu lepas khutbah ada satu pakcik, tahan ustaz ustaz tak baca ittaqallah tadi dak saya baca dah bahasa Melayu tak boleh ustaz mesti bahasa Arab baru saya tahu yang katik tanya masa khutbah dia bukan kira khutbah dia dok kira rukun alhamdulillah dah al-Quran satu ayat dah ittaqallah dah doa kat orang Islam dah habis alhamdulillah Patutlah orang main khutbah jumaat orang lain Katik dia tak mahu bagi khutbah Dia nak kira rukun Disebabkan ni. Orang terikat dengan mazhab dia tak mau keluar Yang penting dia kira cukup rukun status. Benda lain dia tak kira Puasa tu yang jadi dengan puasa Orang tak ambil tahu benda halal, benda haram Dia kira aku puasa tak boleh makan dari benda subuh sampai maghrib Yang tu ya, tak boleh makan subuh sampai maghrib Tengah-tengah puasa makan rasuah Buat tu, buat ni semua tak kira sebab ikatan berhak Tuan-tuan, kita nak ubah Belajar pekah mesti berdasarkan hadis Itu yang kita nak mula insyaAllah dalam kelas-kelas yang akan datang Sahih fiqh sunnah Baca hadis Kenapa kita buat semua benda? Kerana hadis jadi mudah-mudahan Allah bantu kita dan kita boleh berterusan untuk mempelajari fiqh berdasarkan hadis Supaya kita dapat dua manfaat Satu, manfaat beribadah kepada Allah Dan yang kedua, manfaat mengikut sunnah Nabi SAW Saya ingat setakat ini dulu kalau ada soalan, kita boleh bincangkan beberapa perkara selanjutnya Baik Jihad Jihad yang berbapak Macam badan bagi suan tuan bangkai Bagi tadi juga Jepangnya Jepangnya Jepangnya Aku menyatakan Buat tuan-buat tuan bangkai Buat tuan yang kedua, Buat maaf tuan-buat Menyanyakan Buat Jadi mereka sholat di di di di sana dengan hati imam. Tapi ada kitab tak sahaja dengan apa? Yang mulut tu, orang tua orang tua hati sengaja menyatakan fatwa sema yang tak ada imamnya, ya. Masanya dah kuatkan hati. Yang pertama Badan istihad, sebagai contoh di Malaysia majlis fatwa. Wallahu a'lam. Istihad dia ada dua, satu istihad rasmi, iftar. Orang yang menjadi mufti satu mufti secara rasmi, mufti secara rasmi dia dilantik oleh kerajaan dan bila dia dilantik rasmi lah dia mufti. Bagi orang awam, mereka boleh mendengar cakap mufti secara rasmi, boleh mendengar fatwa yang dikeluarkan mufti rasmi, boleh dengar. Bagi orang yang ada ilmu. Dia kalau tak mau dengar, dia punya suka Cumanya, fatwa Berbeza dengan qadda Fatwa dengan hukum Dua benda yang berbeza Nak tulis lah, tak tau? Tak paham Qazi, seorang yang bernama Qazi Bila dia buat hukum Dia cakap satu benda Kita wajib ikut Qazi kita wajib ikut Dua orang bergaduh, laki dengan bini bergaduh Laki tu geram kat bini dia Dia kata aku talak ang 1,100 Bini dia kata Yang talak tu 1,100 Lebih daripada 3 Jatuh 3 serentak Bini dia kata Okey aku nak pergi kat mahkamah Jatuh 3 serentak Laki dia kata eh, Aku mazak salafi Salafi 3 jatuh 1 Pergi ke mahkamah Bergaduh dua orang Dini kata jatuh 3 serentak Dini kata jatuh 1 Khadid tanya Ucapan macam mana Dia kata Saya time tu geram Saya kata aku talak ang 1,100 Khadid kata Sekarang jatuh 3 Talak ba'in Tak boleh rujuk kalau Qadhi cakap, tak boleh bantah Orang tak boleh bantah Qadhi Qadhi jatuh hukum, tak boleh bantah Periksa-periksa Dua orang lelaki bini dah kahwin Tujuh tahun dah, dah ada anak kecil Dah ada anak, tiba-tiba Dapat tahu yang dua-dua orang ni Lelaki dengan bini, saudara sesusuan Pergi dekat Qadhi, tanya Macam mana ni, kami dulu pernah minum susu Sama Ibu susuan sama Laki ni kata, Dok, saya minum dekat mak tu empat kali je. Ya. Saya ingat dulu empat kali. Tak sampai lima kali berhenti. Khadi kata, macam mana? Ingat. Memang saya ingat empat kali je. Ya. Perempuan tu kata, Ha, saya banyak. Dia empat kali je. Ya. Patutnya tak boleh tak boleh talak. Khadi kata, Lani aku tak kira. Dua-dua orang jatuh talak. Maka hukum dia jatuh talak. Dia tak boleh bantah. Keputusan khadi buat tamat. Jelas. Tapi beza dengan mufti. Keputusan mufti tidak muktamad. Percakapan mufti ala wajahin nasihat. Mufti tugas dia sekadar bagi nasihat. Kita nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Itu tugas mufti. Qadi dia cakap kita wajib ikut, mufti kita tak wajib ikut. Walaupun Majlis Fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan kata yoga haram. Ada orang dia kata aku nak menyyoga. Orang kata, ni mufti kata haram Dah, Aku tak ambil benda-benda spiritual dalam yoga Aku ambil zahir je Tapi mufti kata haram Mufti sekadar bagi nasihat Nak ikut tak ikut suka hati bu Jadi itu fungsi mufti Di Malaysia, kita ada majlis fatwa Fungsi dia sekadar Kalau nak ikut tu, fungsi dia sekadar fungsi nasihat Boleh diikut dan boleh ditolak Dalam apa sahaja kes Boleh diikut dan boleh ditolak Benda yang dia haramkan dan halalkan Sama juga Tugas mufti sekadar nasihat Mufti kata yang ni halal Kita duk kata, eh aku rasa haram Kita boleh bercanggah dengan mufti Dengan Qazi tak boleh bercanggah Qazi jatuh hukum Dua orang Qazi tengok-tengok Tersubuhan berlaku sebelum nikah, Qazi kata, anak ni Diisytiharkan bukan anak dalam nikah Anak luar nikah Orang tak boleh main pandai-pandai, dia kata Qazi tu tersilap tu, tak apa, aku kira ni anak-anak dalam nikah Tak boleh tak boleh membantah kazi. Tapi mufti, kita boleh bantah mufti. Itu beza. Fungsi kazi dengan mufti. Imam, para imam besar, mereka bukan kazi. Imam Malik menolak jawatan kazi. Tolak menyebabkan dia disiksa. Imam Ahmad juga tolak jawatan kazi. Abu Hanifah tolak menyebabkan mereka disiksa. Mereka adalah mufti, memberi fatwa. Jadi, saya ringkasnya untuk soalan ini, kita kata kedudukan mereka sebagai mufti, sah Mufti rasmi, sah Sama ada ilmu mereka, ada orang petikaikan atau tetap Itu Allah wa'alam lah Tapi kedudukan mereka sah Untuk orang awam, boleh mengikut mereka Tuan-tuan, saya ingat bahaya kalau kita mengeluarkan dakwah Kata, jangan ikut mufti, bahaya Memang ada benda kita tak setuju dengan mufti Bukan ada benda, banyak benda kita tak setuju Tapi kalau kita keluarkan dakwah itu, itu berbahaya Dia akan buat institusi agama orang serang itu satu yang kedua orang kata hang tak bagi ikut mufti hang siapa jadi kita kata kedudukan dia sah dia boleh memberi fatwa tapi tidak wajib ikut cakap mufti kita tak wajib ikut cakap qadi wajib ikut yang kedua berkaitan dengan Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab menyatukan Tuan -tuan, Sebelum daripada zaman Muhammad bin Abdul Wahab Dalam masjidil haram, orang semayang Masing-masing, geng Hanafi, dia semayang Hanafi saja, syafi'i syafi'i, maliki Maliki punya imam, Hanafi, Hanafi punya imam Maliki dengan Hanbali, dia geng lah Dia dua-dua, dia hadis tak masalah Syafi'i dengan Hanafi, umam bergaduh semua Bila Muhammad bin Abdul Wahab datang Disamping membasmi syirik Dia satukan keempat-empat Madhab Dia satukan keempat-empat madhab Latar belakang Muhammad bin Abdul Wahab Mazhab Hambali. Jadi dalam kebanyakan kes, dia pergi kepada Mazhab Hambali. jadi kes macam ni juga lah dia, dia berlaku juga Dia walaupun tak jelas macam-macam, bau-bau macam tu ada juga Sebab dia Hambali, kira dia pusing-pusing Dia main dekat kepada Hambali, lah juga Menyebabkan ada tokoh Mazhab-mazhab mazhab lain yang tak berapa-apa hati Yang tak puas hati ni Bukan sudah jadi Abbas mula zaman dulu Orang Arab pun ada yang tak puas hati dah di zaman itu jadi, menyebabkan ada berlaku penusuhan Berlaku hasad dengki dan sebagainya Semuanya kita kata Hasad dengki ni kadang-kadang berlaku Tapi, tuduhan yang melampau ni tak boleh diterima Di kalangan ahli ilmu Satu benda yang saya sebut Ada perasaan, Kalau perasaan tak enak di kalangan ahli ilmu Ada di kalangan mereka Menyebabkan fatwa-fatwa mereka Ulama akan nilai, terutamanya dalam hadis Kalau dua orang yang ada clash Imam Malik dan juga Ibnu Ishak Bila ada clash Fatwa mereka berkaitan satu sama lain Tak diterima Ini kaedah. Orang tanya Ibnu Ishak Apa pandangan kau tentang muatak Imam Malik Ibnu Ishak kata hadis dalam muatak tak ada yang baru Semua aku dah tahu lah Imam Malik tak buat benda yang baru pun Orang pergi tanya Imam Malik pula Apa pandangan kau tentang Ibnu Imam Malik kata dia Ini bukman hadis palsu banyak Tuan-tuan, sama sama mereka ada clash jadi tak diterima. Imam Malik dan juga Ibn Abi Imam Ibn, Ibn Abi Dunia dan juga Abu Hanifah juga ada clash. Perkataan sesama mereka tidak diterima. Walaupun mereka ulama, kadang-kadang ada hasad dan sebagainya menyebabkan tak diterima. Saling serang satu sama lain. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Sayyidina Abbas. Tuan jangan kias Imam Malik dengan Abu Hanifah tak kena. Berbeza jauh. Syiraja dan Abbas, dia terlibat di dalam fitnah. Dia banyak dengan fitnah tokoh-tokoh ilmu. Fitnah yang paling tak boleh diterima adalah Ibnu Taimiyah mazahat Wahabi. Itu masih paling tak masuk akal. Ibnu Taimiyah meninggal dunia 728. Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia 1250. Lorong mana Ibnu Taimiyah nak ikut Wahabi tak kena. Itu antara fitnah yang paling tak masuk akal. Dalam bab ni kita kata itu satu fitnah dan tidak diterima. Tapi kalau nak panjangkan masalah, di kalangan orang alim ada di kalangan mereka yang terlibat dalam perkataan-perkataan yang keras yang tak enak. Wallahualam. program untuk diaorang ni dekat dan untuk membawab pada dunia ni pada hari ni dan pada ketika ini juga itu di situ ada beberapa aksara yang diperlukan tadi di tempat umat dua hari baharia digunakan kita berikan kepada kepada kita daskan bahawa adanya baik untuk kita dan untuk kesempatan perlawanan apa dengan bab al-haru ni tak apa. Kita bila nak bincang bab mazhab perlu terbuka atau tertutup? Dia ada dua benda yang berbeza. Satu bab ibadah, yang kedua bab qada. Bab ibadah individu. Kita tak melibatkan orang lain. Bab qada dia melibatkan urusan rasmi. Melibatkan orang lain. Di dalam bab ibadah Orang tidak boleh ikat sesiapa dengan mana-mana mazhab Tidak ada ikat Dia tak boleh ikat, tak boleh paksa Walaupun di zaman-zaman Antara tempoh tahun 300 sehingga 1200 hijrah kesemua, Hampir kesemua negara Islam Dia ada mazhab rasmi Tapi dia tak boleh paksa orang dalam bab ibadah Dalam ibadah tak boleh paksa Di Iraq Orang berbeza pandangan. Ada tokoh-tokoh besar daripada semua mazhab. Di Baghdad, berbeza. Di Dimash, berbeza. Dalam bab ibadah. Cumanya, dalam bab khabat, dalam bab urusan negara, ada keperluan untuk pilih satu mazhab sebagai dominan. Pertama, sebab qadi tidak lagi bijak seperti dulu. Qadi tak pandai, bukan mustahid. Bila bukan mustahid, dia mesti standardize. Kalau tak standardize, susah Duduk negeri ini minum marak sebab 80 kali Pergi negeri itu juga, dia minum marak sebab 40 kali Dia tak standardize, akan berlaku masalah Jadi, ulama Islam pilih untuk standardize di dalam bar, bar Dan kita kata itu pilihan yang tepat Kalau kawzi tak ceredih, dia mesti standardize Satu mazhab tertentu yang dominan. Kalau tidak, kacau bilau Orang nak buat kesalahan, dia pilih negara Ketan, Macam di Amerika Amerika sekarang tak standardized Setiap negeri undang-undang dia sendiri Contohnya kalau pergi Amerika nak bunuh orang Jangan bunuh orang kat Miami Bunuh kat Miami kena balai balik bunuh Bawa orang tu pergi kat New York, bunuh kat New York Bunuh kat New York kena penjara eh. Sorry, dekat penjara kena bunuh Pergi ke New York Kalau di Miami Kita bunuh orang, hukuman dia Penjara Penjara tujuh tahun untuk bunuh orang Pergi ke New York, bunuh orang Hukuman dia bunuh balik jadi rasa tak puas hati ke Ahmad Saleh mana dekat New York Ajak dia pergi melancur ke Miami pun bunuh dan hidup Tak standardize, berlaku masalah Jadi kalau Islam pilih untuk standardize Di dalam Qadok itu penting Untuk kawal Kalau tidak Qadir akan berbeza, bercanggah dan sebagainya Itu penting Perlu tak perlu ikat kepada satu pandangan Pada saya dalam Qadok perlu ikat Dia tak boleh buka Keputusan mahkamah dia perlu ikat kepada satu mazhak Dalam keadaan sekarang Mesti ikat kalau tidak akan berlaku kacau bilau. Tetapi, ingkar tak boleh ada. Urusan peribadi tak boleh paksa orang kepada mazhab tertentu. Itu satu benda yang tak boleh. Mesti terbuka. Mana-mana mazhab mesti diterima. Tak boleh diikat. Kalau tidak, fekah akan jadi jumud. Orang tak boleh keluar. Jadi, untuk soalan itu ada dua yang berbeza. Satu, di sudut negara, perlu mazhab rasmi Di sudut individu, tak boleh paksa Negara dia tak boleh paksa Semua orang untuk ikut mazhab tu, tak boleh Mesti ada keterbukaan Islam bukan satu agama yang datang Ikat manusia kepada satu cara fikir sahaja Allah Terima kasih ...yang nak berhenti untuk jabatan sahaja. Dapat, pelanggan-pelanggan berakhir ini... ...tidak berhenti untuk satu... ...batu wajar mari... ...yang macam yang yang... ...mungkin dia terbuka kepada... ...banyak jenis yang terlalu. Beliau pun... ...sebab ...banyak posisi... ...pelanggan kita akan dapat... ...dari negara-negara ini, negara-negara ini... ...negara tak terpaksa hak... ...untuk melakukan orang-orang yang... Jadi, kita ni ada beberapa soal yang kita perlu yang kita buat. Bayar beli jurus kita. Kita zaman kita zaman ini, kita perlu ada beberapa orang mungkin cakap, tapi mungkin kita perlu ada orang aspek dalam bahasa lain yang comel, yang macam ni lah macam mewujudkan ijtihad jamai itu penting penting untuk kalau ada benda yang kita boleh sepakat Kita sepakat tapi untuk mewujudkan ijtihad jamai dalam semua hal mustahil satu benda yang mustahil kalau semua hal nak wujudkan ijtihad jamai sebab perbezaan dia mula daripada awal bila berbeza contoh saya bagi contoh mudah bilangan rakaat solat tarawih bilangan rakaat solat tarawih dalam kitab muatak Imam Malik meriwayatkan dua riwayat Satu daripada Sa'id bin Yazid Sebelah rukaan Yang kedua riwayat Dalam uh, muatak juga 21 rukaan Ada dua riwayat yang berbeza 11, 21 atau 23 Orang tanya Imam Malik Berapa riwayat Berapa rukaan yang terawaih dalam mazhab dia Imam Malik kata 36 Beza, tiga pandangan yang berbeza bila orang tanya Imam Malik pasal apa dia buat 36 sedangkan dia yang riwayatkan 11 dengan 21 Imam Malik kata itu riwayat hadis diriwayatkan daripada seorang rawi seorang rawi seorang rawi aku duduk di Madinah aku nampak orang Madinah baru Nabi meninggal wafat tak sampai 100 tahun di Madinah mereka mer menunaikan salat tarawih 36 raka'an Imam Malik kata tak mungkin orang Madinah ni bersepakat nak buat bidang Maka kata Imam Malik, mungkin rawi-rawi hadis itu tersilap. Rawi, rawi mungkin ada kekalangan mereka tersilap. Tapi ulama' Madinah takkan bersepakat untuk buat satu benda yang silap. Maka Imam Malik kata, yang paling kuat, salat rawih, 36 raka'an. Walaupun ada dua hadis. Ikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pilih hadis yang katakan 21 raka'an. Itu hadis yang paling kuat pada dia, dia kata itu. Sebahagian ulama' mereka kata, hadis yang paling kuat, hadis A'isyah, sebelah raka'an. Tuan, tuan dalam bab ni boleh tak boleh nak bagi semua orang bersatu satu pandangan Tak boleh Sebab sumber berbeza Ya kita letakkan Al-Quran dan Sunnah di atas Tapi cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah berbeza Dalam bab lain sama juga Dalam jual beli berbeza Jadi tak boleh nak bawa kepada satu pandangan Sebab itu, itu satu masalah untuk isyihat jama'i Semua ulama dia ada mazhab tertentu semua ulamak ada mazhab Maka dia, mau tak mau dia akan bertahankan mazhabnya Tapi ada bab yang ulama bersatulah Dalam bab jual beli dan sebagainya Dalam bab ekonomi Ada majlis fatwa antarabangsa yang... Banyak juga benda mahu ulamak bersatu Di negeri-negeri Masalahnya, pelantikan mufti Bukan pelantikan akademik Pelantikan mufti berdasarkan seniority Itu menjadi masalah Bila seniority, akademik tidak terbukti Di negeri-negeri Islam Hampir kebanyakan negeri Islam Orang yang jadi mufti Berpengalaman luas Apa pengalaman dia? Jadi cikgu 5 tahun Jadi Qabi 4 tahun Pengarah Jabatan Agama Islam 2-3 tahun Buat aku 3 tahun, tahun Buat ni 4 tahun Oh lama banyak pengalaman jadi mufti Bukan disebabkan akademik Orang tak pernah ambil tahu Jernal ilmiah berapa banyak dia tulis Apa yang dia pernah buat Berapa banyak fatwa yang dia pernah buat Kemampuan bahasa Arab dia tak Kat mana orang tak pernah ambil tahu Ini masalah di negara umat Islam Tuan-tuan tapi memandangkan tugas mufti tu sekadar memberi nasihat. Lentak pilah nak lentik siapa pun. Kita nak tanya nasihat, tanyalah kepada orang yang pakar. Ramai persyarat-persyarat universiti yang hebat-hebat, kita tanya kepada orang yang pakar. Mufti rasmi beza dengan yang tak rasmi, yang rasmi dapat gaji. Yang tak rasmi, yang tak dapat gaji. Itu je beza. Jadi kita nak tanya siapa, suka hati kita lah. Allah ma'ala. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.